Стрибок до небес Між його ногами чорним провалом розверзається біб. Щось шарудить там унизу. Джойл вловлює натяки на якийсь рух. Темрява переміщається на тлі темряви. Зненацька щось зблизкує унизу. Дві плями відбитого світла кольору слонової кістки спрямовані вгору просто на нього. Вони майже губляться на тому чорному тлі. Якусь мить світляні плями ширяють у пітьмі, а тоді починають підійматися. Навколо них вимальовується бліде обличчя. Вона спинається щаблями драбини, полишаючи біб, скрапуючи водою і немовби приносячи з собою якусь частину тамтешньої темряви. Та темрява слідує за нею до закутка пасажирського відсіку та зависає над нею, огортаючи її не наче ковдра. Вона не промовляє ані слова. Джол кидає погляд у провалля, тоді переводить його на рифтерку. Чи ще хтось? Ем...» Вона хитає головою. Цей жест і таким невловним, що Джоул його замало не прогавив. Там був, я маю на увазі, той другий. Це має бути та сама рифтерка, що кілька хвилин тому висіла у воді по той бік його ілюмінатора Кларк, сповіщає наличка на її плечі. Але той другий, той, що прожогом чкурнув геть, як біженець, заскочений з неправильного боку огорожі, той, відповідно до сонара, ще й досі тут неподалік. Припадає до дна за 30 метрів поза межами освітленого кола. Просто сидить собі там. Більше ніхто не прийде, каже вона. Її голос звучить тихо і безживно. Ніхто? Лише двоє з усієї команди із шестьох осіб? Джоел збільшує діапазон свого дисплея. Удалині також нікого не видно. Хіба що усі вони ховаються за скелями або що? Він знову зазирає вниз у горлянку біб. Або ж усі вони ховаються просто там, унизу, чигаючи неначе тролі. Джоел різко опускає люк і, повертаючи кільце, Наглухо його заблоковує. «Кларк, правильно?» «Що тут взагалі відбувається?» Вона дивиться на нього, кліпаючи очима. «Думаєш, я знаю?» Вона, видається, майже здивованою. «Я думала, що це ти зможеш мені розповісти. Я знаю лише те, що управління електромережі платить мені до чорта за те, щоб я терміново відпрацював цвинтерну зміну». Джоел пролазить уперед і падає в пілотське крісло. Перевіряє сонар. Той дивний хрін і досі там назовні. «Не думаю, що я мав би тут когось залишити», – каже він. «А ти не залишиш», – відказує Кларк. «А вже ж таки залишу». Та ж ось де він, просто в полі мого зору. Вона нічого на це не відповідає. Він обертається і дивиться на неї. «Добре», – зрештою озивається вона. «Тоді ти виходь назовні та пливи по нього». Кілька секунд Джоел витріщається на неї. Власне, не хоче того знати. Зрештою вирішує він. Не кажучи більше ні слова, він розвертається та заповнює баласні цистерни повітрям. Зненацька, набувши плавучості, Скаф натягує стикувальні затискачі. Джоул звільняє його, тиснувши по панелі керування. Скаф відстрибує від станції БІП, немов якась жива істота, трохи погойдується, долаючи в'язкий опір води і починає підніматися. «То ти?» – долинає голос за його спини. Джол озирається. «То ти справді не знаєш, що тут відбувається?» – запитує Кларк. Близько 12 годин тому мені зателефонували. Сказали, що треба здійснити опівнічний рейс до станції Біб. Коли я прибув до Асторії, мені повідомили, що я маю всіх евакуювати. Сказали, що ви всі будете на поготові чекатимете. Її губи злегка вигинаються. Не зовсім усмішка, але, ймовірно, найближча її подоба, на яку спроможні ці психи. Вона їй пасує на свій холодний відсторонений лад. Позбутися тих лінз, які накладками закривають її очі, і Джоел легко міг уявити, як завантажує цю жінку до своєї програми віртуальної реальності. «То що сталося з всім рештою? ризикує запитати він. «Нічого», – відповідає вона. «У нас просто стався невеличкий напад параної». Джоел хмикає. «Не можу вас за це винуватити. Якби мене на цілий рік запроторили сюди на дно, то параноя стала б найменшою з моїх проблем». Знову та знакома примарна усмішка. «Але серйозно», – продовжує Джоел. Чому усі решта вирішили залишитися? Це що, якась трудова акція? Один із отих, як же вони колись називалися? Страйків чи яких там? Що типу того? Кларк дивиться вгору на перебірку над своєю головою. Скільки до поверхні? Боюся, добрих 20 хвилин. Ці скафи управління електромережі – справжні довбані дирижаблі. Тут усі решта ганяють на випередки з дельфінами, а найкраще, що я можу витиснути з цієї ж карабанки – це швидке шкандивання. А втім, він намагається розброїти її, шкірючись в усмішці. У тому я й позитивний бік. Мені платять погодинно. Я дуже рада за тебе, каже вона.